не маєш нічого, то здається, що все твоє, все. Дурень ти, йому король, бо розуму не маєш. Люксембург не відриває очей від вітряків. Яке щастя, віддивається по хвилині, яке щастя, що тут Дон Кихота нема. Ой, може б ваша королівська величність дозволила мені санчо-панцею бути? Надіждавшися відповіді, зривається і плеще в долоні. «Ах, ваша королівська величності, як гарно, як гарно, ти здорів! Не забудьте, не забудьте, де? Отам, там, праворуч, далеко бачите, багато їх, багато, цілий лан, довгий-довгий, широчезний!» Король глянув і посиніли йому в очах, бо цим дійсно безконечний лан незабудьок розцвіс. То було море, не чорне, а блакитне море, таке, як те небо над ним, без однісінької хмаринки. Голубі очі короля побігли туди І побачили те, що було перед Десятьма роками, коли то Молоденький король стояв Над берегом Сунду І чистив свої кораблі Багато їх було Багато сміливих ордик До дороги і до бою готових Злегка похитувалися На хвилях, як і сті на бистрих конях Коругви лопотіли Сонце вилискувалося на дулах гармат Скреготали ланці ніби велетенських звірюк спускали з припону. Вождь дав наказ піднімати якір. Так гарно було, що король забув про свою достойність і як дитина став плескати в долоні. Було це перед десятьма роками. «Поспішай!» – гукнув король на візника і почав обтулюватися плещем, бо цим йому зробилося зимно. Під вечір зустріли чумацьку валку. І не одну, а кілька, що зібралися докупи, бо гуртом у теперішніх неспокійних часах їхати безпечніше. Булих їх, разом вузів мало що на двісті. Здебільшого звичайні, тільки великі і ковані кріпко, але попадалися і старі чумацькі межі і нові мухати. мов хати. Замість дребен півтора хлопа завишки, скрині або коші з кріпкими ребрами, з віконцями і перегородками всередині, щоб більше набору туди накласти можна. Такі вози ще шестерня волів по Полових, круторогих, що, мабуть, і дзвіниці зрушили б з місця і повеликли. І скидаються ці вози на дзвіниці старинні або на замкові башти, з яких від ворога відбуватися можна, а на ворога то тепер як відомо, і попасти неважко. На Отаманських мажах півні, годинники і будильники чумацькі, вони й погоду А знає собі, ціду? Тому так гордо і самопевно по возах походжають або задерши голову вгору і прижмуривши одно око, в небо глядять. Як воно так. А хай лиш один запіє, так і всі інші крилами б'ють і кричать кукуріку, -ку -ку простувавши, а луни дожидається, але в степу луни нема. А валка ця біля шляху розтаборилася, углетівши здалека якесь військо, заметушилися. Військо дивне, не видене досі, свої чужі всуміш. Табор більший, якщо що їм робить, була мене втечеш? Заважив чумацьку тривогу Орлик і свого усавульщика туди діслав, хай не бентежиться, своїх своїх не скривдять і не обидять. І дійсно без усякої кривди і обидві війшлося, та ще й радості з цієї зустрічі було чимало, особливо для жіноцтва. Коротрогі вони, що безжурно і безпечно біля своїх возів лежали і румигали, бровки, рябки і кунделі патлаті найусілятіших пород що нараз лай пекельне зняли і ті півні чепурні і гордовиті все воно аж до занозів мережених аж до гладко вишмурганих ірен, так живо пригадували рідний край колись старшинські пань байдуже на те все гляділи, як на щось звичайне, буденне, навіть їхньої уваги не гідне а нині тішилися тим більше, ніж Контушем гризетовим, або навіть розком дорогоцінних перел. Мручкою, дивлячись на ту радість, підкрутив вус і мало його на ліве вуха на повісу. «Ага, що ж», – казав, «може, Господь на те і прогнав нас із рідної землі, як колись прибатьків наших із раю, щоб ми ту і нашу землю, як слід, полюбили? Бо що то казать, любили ми її замало». Орникова дружина підступила до нього. Дозвольте сотнику подякувати вам за мудре слово А Герцекова і собі доповідала Так воно так Весна осипалася яблуневим цвітом Впивалася березовим соком Пвічалася фіялками пахучими А ми, мов, окаяння літали сюди і туди Видираючи собі очі з лобів Лихий знав якої причини Шуміли луги, золотилися ниви а вулики медами наливалися, а ми наче й не бачили того, а заохочували Бог вість чого. Надбігла Горленкова нація. Ах, ах, пождіть, серденько, пождіть, за що, ви гадаєте, наш Господь от так карає? За людську кривду, моїву ви за кривду ближнього і тільки. Бо навже ж ви не бачите тих скуйоджених чуприн, тих здечовілих облич, тих порепаних ніг, чи вони людські ноги навіть не скидаються? Наше це діло, сестриці, наше каїнське діло. Ніби нарошне роз'ятрувало рани, почуваючи якусь особливу розкіш у болю. «Даличенько не тепер, наш рідний краю», оголосила Герцикова. Чи коли б так Господь дозволив повернутися мені додому, то я кленовим листком до землі припадала б, бальзамом цілющим до ран прилипала б, молитвеним словом, кожний вечір і кожний ранок зустрічала б. Коли б Бог дав? А Горленкова Настя й собі обіцяла. А я, коли б Господь дозволив мені в рідні пороги вернутись, служанки свої, як сестри рідні, цілувала б. Найподлішому конюхові з гірдливого слова не сказала б. Так мені Боже дай. Отруй, квітки, доповідала Герцикова, геть згороду городу б, а насіяла б самих цілющих, медотучивих, Гілочки тонісінької з дерев не відщебнули б даром. землі не доторкалися б ногою.